Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah Soalan pada surah Hud Ayat 2, 3, 1 dan 2, 3, 2 Maka cara membacanya Ia'udzubillahimina syaitanirajim ma manasha'u Ma sha'u Abaikan alif yang dihujung itu kerana ia ialah alif ziyadah. Huruf ini tidak berfungsi pada bacaan wasal atau waqaf. Dan ia ada dalam tulisan tetapi tiada dalam bacaan. Abaikan. Mana berhenti dekat Hamzah. Pada bacaan wasal. Mana bertemu huruf mat atau mat asli dengan Hamzah dalam satu kalimah. Hukum ma'wajib mutasil yang dibaca lima rakat atau empat lima. Dan pada bacaan waqaf, Manasyaak. Pada Hamzah yang mati itu ada sifat, uh, Satunya syiddah, suara tertahan pada huruf Hamzah yang mati. Yang keduanya pada Hamzah yang mati, Oleh kerana didadui oleh bacaan asli, Maka ia ada bacaan an di situ. Sedikit lanjutan ataupun intonasi suara yang ditinggikan, dinaikkan. Pada huruf Hamzah tersebut. Bacaan An-Nabur. Dan sifat syiddah pada huruf Hamzah. Dan pada bacaan Waqaf. Hukum yang asalnya mat wajib mutasil. Bertukar menjadi mat mutasil arid li sukun. Atau mat wajib arid li sukun. Yang dibaca 6 harakat. Atau sehingga 6 harakat. A'udzubillahimina syaitanur rajim. Amwalina manashak. Dibaca 6 harakat atau sehingga enam. Bila sebut sehingga enam, berbalik pada hukum asal mak wajib mutasil tadi jika empat lima maka empat lima enam. Dibaca enam harakat atau empat lima enam, enam harakat atau sehingga enam harakat. Itu soalan yang pertama. Yang kedua, yang kedua, ya rajim. Wa ma fattab'u. Begitulah ya, saya pun tak nampak bila bila saya dah bercakap, saya tak boleh zoom dah gambar tu. Harap-harap betul kalau salah saya mohon maaf. Wa mala'ihī fattab'u. Wa mala'ihītūm. itu ada huruf ya' ziada situ. Huruf ini sama seperti yang di atas tadi, ada dalam tulisan tiada dalam bacaan tidak berfungsi pada bacaan waqaf dan wasal jadi ia diabaikan. abaikan. Cuma huruf ziyadah ni ada tiga wajah, alif wa waw ya. Alif ziyadah, waw ziyadah dan ya ziyadah. Di atas contoh alif ziyadah, di bawah ni contoh waw ziyadah. Jadi waw di atas, waw mim di atas, mim lam di atas, la hamzah di bawah i. wa mala'i. wa mala'ih. Maqsilah qasirah dua rakaat. Kemudian, fattaba'un kalau tak silap saya. Kemudian, muraham beri sikit pencerahan kepada kedua-dua soalannya yang ditanya. Wallahualam.